Buongiorno. Good morning. Guten Morgen. Good morning to you. Ai ai ai. Mim disse Mgjes Blendi, Altini, Olten, Lorin, Mish, Tanë, ku të është ndalëdhëm oh, Njësë këni ardhëm, këpjën Mgjesit, <gjessit> <gjessit> mish, mjess dashurë përshëndesim, ju rëmjitit fantastike Unë jam Blendi këtu bashkë me jiri, Altini, Olten dhe Lorin Mgjes, hello Mgjessit. Si qdo Mgjes tjetër në Club FM, 104 Si mm. jeni sot? Mierë, mm. su mierë Sot mirë mier e inë të i bierë E inë të i bierë E inë të i bierë <gjell> E <gjell> inë të i bierë Është pjesa, pra, kur... është pjesa kur kisha pjesa e dishezës e dishezë drejt fundjavës edhe më mot të mirë këtë fundjavë apo jo orta tobra mm ndryshoi -hmm. katër siprisht si ka. moti jo vetëm të mirë por edhe temperatura katër siprisht kjo e më e gjatë që është ndër oh. tani në krymin e mëjesit oh <laughs> bravo katër siprisht po po vrasuai që që nga mërkura e martëta ishte vrenj në vranësira e vren, vrancira, mërkura më shi endja më shi e shtuna më shi po do të vinte në një po themi në një rend kronologjik 1 2 These. Hier sipërban veten. Shumë mirë. Je ka humbur një mik. Ehm. Poçi Sasa, ka poçi ndot. Gjëra që ndodhin. Kjo është jam më e keqe e atë pasurit kafshë dhe askush nuk e përgatit për këtë pjesë. E vërtet. E ke parasysh? Naty po i thosh ajo ultësi, pas këtyre nuk do marr më asnjë kafshë, në shtup. Nuk do marrësh? Jo. Sepse fundi është i vështirë. Si thua tani ti po? E. E festoj tambaj vërtet. Më ndoj që po ta zëncesh më një herë me një tri, me një të vogël. Jo, po i kam dy të tëra, kështu që. Jo, e mirë, dakorda. Kooperion ndarja me një një mi. Sa vjet e kishte pasur të mas? 14 vjet e gjys. 14 vjet e gjys. Nga 3 shtator do bënde 15 vjet. Djeri është rritur atë. Mi bie për po gjysmën e jetës. Jo, rëndësishem është i ke vend një jet. Ëh, mm. uh, të mirë, e kupton? Cilësore si Kjo është vërtetë. Kjo është maksimumi që mund për të bësh, ç'a mund të bësh më shumë temp. Okej. Okay. Ëh, uh, miq, e nisim edhe e për isim. sot programin pa po dava 5 qershor ditë e njëjti me klubin e mëjetës, vallet e klavë femrë 104 edhe në ekranin e Klap TV-s. Ora 7:02 minuta. ready on you what almost rain to leave from the sky down to me tell all your future to how end feel Jump into my lap slave, come on dive into my soul. I said leap into my arms babe, come on dive into my soul. Come on jump into my heart babe, come on dive in my soul. Kjo është kënga e ditës në klubin e mëngjesit.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 Dhe tani, kalendari historik me jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1829, me në nënshkrymin e kushtetutës sërre, Danimarka bëhet monarki kushtetuesa. Në vitin 1898, erdi në jetë shkrymtari Spanyol Federico Garcia Lorca. Në vitin 1926, dolli në shqitje për her të par pambuku mjekësor në Detroit në Michigan.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 Në vitin 1982, aktori e Sofia Loren u lirua nga burgu italian pas i ka shurbyr 17 dit për evazion fiskal. Në vitin 1999, aktori Ryan Phillips dhe Reese Witherspoon u martuan. Në vitin 1999, Stefi Graf fitoj titull në gjashtë në sajnë në tenis duke në postur Martina Hingis në Francë. Në vitin 2001 doli në treg albumi i këngëtares Alisha Kis me titull Songs in a Minor. Në vitin 2003 temperaturat kalojnë mbi 50 gradë Celsius në Pakistan dhe Indin. Në vitin 2004 Ronald Reagan, presidenti 40 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ndron jetën në moshën 93 vjeçare. Sot është dita botërore e mjedisit e sponsorizuar nga OKB. This is Club FM. 100.4 7:11 minuta në këtë moment e mirë të keni ardhur në klubin e mëngjesit miq dashur ju përshëndesim ju urojemi ditë fantastike unë mblendi këtu bashkëmirin Ardini Dorin dhe Lori çdo mëngjes filloj faleminderit edhe Olta sër në kafeun mësin dot ska Olta funsin duar Olta bravo Olta gëft mirë Keni pal duar o zot o zot o zot <laughs> duar për kokë të duarve ha more <laughs> ka Të sinë për duar. E vetanta e Ozës është e bën me shumë dashuri, prandaj është kaq mirë. Luam me pesë gishtat. Nuk e di më sa i keni ju, unë me pesë i kam. Po. Ma mëçi më kaq interesante. Hapira me Sinin kuin Ral Gjoni në Facebook. Sa po e panx këtë? Po flasim për duar. Çka bën Ral fama? Ka puthur një dorë. Ka puthur një dorë. Braw. Do të gupthur integrimin. Do të gupthur integrimin. Wow. Po më dukur interesant. Shpresoj me një puthje. Po. Oh. Të ndrot mendje. <laughs> të ndrot mendje. <laughs> Pse ti doje të mos integrojmi ne? Jo, jo, të ndrot mendje integrimin në kuptimin që A, uh, mm. po, që të na integrojë parasysh domosdoshmë. Tani rekomandimin u dha pra, festë malë dia. Hm. Po. Kushë jemi ne, hap më pranë. Po për euroskeptikët. Si ishte? Nuk është se hap përpara. Është dash mirë domosdoshmë. Për euroskeptikët. Çfarë janë këta? Këta janë ata që dyshojnë të te... Këta kanë sklefën në sy. Emri e di edin që këta janë ata që po janë skeptik ndaj Europës. Argumentat nuk është se kanë Cili është argumenti i tyre për shkakun? Euro, euro, ti më kthe për euroskeptik në Shqipëri? Në Shqipëri pra bëndi Kajsiu. Aha. E. Vëmë se bëndi Kajsiu nuk është euroskeptik. Po ka dhënë një shkrim një tre faqe madje. <laughs> tre një tre faqe madje, te ju kemi shkrimti. <laughs> po tre faqe ka. Aha. Uh -huh. <laughs> <laughs> Oke, okay, jo, pësë pës, pra, ka po është në i shkrim shumë i gjatë për në të putem Një, njës i shkruar ka vite që shkruar Unë temë, mund të jeti gjatë për një internet, po, po. Nejse, uh, dëmënër e ka kundrë një të krimi, ti me në kundrë e, më, se, se, a Europës A i të duhet të rrisim vetën, thotë, mos të Oke, të akorë të mund në të Mos të mësë tëmë që tjetë i dorë tjetër që të në regulojnë Po pra, jo, për idea është këtu Idea ësht Përra. Mendoj unë që ka kajsiu, ka, kajsiu e ka në këtë, se okej, okay, se e di se qa që në të rrimi ka E shumire ka, unë bashkojnë me ato po Ne i denë që ti nuk mund të presës që Të t'i integrojë Europa dhe të t'bëjnë Qo se ti nuk fillon nga vetja mm -hmm. Ti përmirsosh gjërat gjërat gjëdo ditë mm -hmm. Qo se ti nuk e arrinë standartin për veden të në për qytetarët e tu Pas e që gjërat e tjera janë pralla Sepse s'ka se si t'jenë ndryshe Qo se ti doj që jo t' Se horoskriptik nga i bashkimit e Europian <laughs> Që bashkimit e Europian nuk do të funksionoj Që duhet ndajemi se cilin a, vete Jo, jo, jo Jo, në atë prisën Nuk me ndojshë a i kundështon Jo, e shë fort Ne i se Ne blendi kaj si u ne kemi shoka Dhe përgjithsisht Me mendoj, jo përgjithsisht Po përthuaj se Në 100% e gjireve bim dhe akor mm -hmm. Për të shëndrimen Këmë qënë bashkë për Këmë qënë bashkë për Lera, mm, bashkë për armë të imike Ato e kësushkojnë Mira, kemi kohë për të gjohë pak nga Brooke Fraser Pak, pak, pak farë pa, nga Brooke Fraser Men shesh me ujnë Dhe ka të pëjnë me pasërtin Po thëmineve dhe jo me mbetjet, ndotjet Dhe flisirat E <laughs> mbasë pak, Brooke Fraser What she wears, what she wears What she wears What she wears The sin on my shoulder And hardly it seems to Në klubit e mëgjesit edhe këtët e jende të datës 6 jërësorë Ne jurojmë një ditë sa më të bugur dhe të mbarë ku do e shë ndodheni Preminderit i elë për këtë gjanë Asi shumë të këtë gjanë Asi shumë shum të këtë gjanë Po gjithon ka një që idur, Ka, ka ma të gjanë e sëzëve Po prajnë uh, I kemi vindosur një a, <laughs> e mërë Ajo që janë faculeta Faculeta? Po që janë përfqish se për sëzët Po që janë kastire për k Dëmë, nuk mund të themë me alkol, më shumë mësi er hera limon kjo. Gjojë apo she ka një, është është njom, e njom, ë? Bira është nuk lejurmë. Nuk lejurmë. Shumë mirë. Faleminderit shumë për këtë. Asnjë gjë. Po që kjo është shumë. Ej hey, kam nga ato. Uf, ke nga ato? E, ato kanë emër, po që vetëm se duke e parë se tjetri është duke mbajtur se në dor, po kjo është gjujqorash kështu. E kuptom që do një nga ato, edhe një nga ato është gjithmonë një nga Ato që vëshin. Ëm, um, mirëmëngjesimisht e keni ardhur në klubin e mëngjesit miqdashur. Mjë 7:22 minuta në këtë çast, jeni me Blendin, me Jerin, mjës, me Aldinin Orden dhe Lorin, mjës, mjës. dhe Jeri tani na tregon një rën nga historitë sa interesante për uh, ditën e sotme. Ne po shikojmë një ngjarje që ka ndodhur në aeroportin në Kumb, është kapur dhe është arrestuar më pas nga policia një burr, hmm. emri i cilit nuk bëhet i njohur, por ka filluar një lloj kontrabande e çuditshme. Okay. Jo më me drog, me alkol apo me gjëra të kësaj forme, por kontrabandë. Me nee. zogsh Me no zogsh zog uh, tropikal Po, me po janë gjël, janë shumë Cili... të vegjël, ndryshe nga kaina, domethënë nuk xithet me hund, por bëhet intravenoz. Diresh intravenoz. Jo më një, më një. Kjo çfarë ndodh kote fundit, zir... e kontrabanda e shpendëve të rrallë, më mundësisht. Mm -hmm. Por çfarë ka ndodhur është që ky burri është arrestuar në Kup pasi ka tentuar të fusë Ky burri. Uh, po, si nuk bëhet i ditur emri për arsye nga më të ndryshme. Jo thashmos ishte arsye anonimati. Po, sepse është një familje burri, prandaj. Si si jam këtu. <laughs> Ky do të merrte avionin për të shkuar nga Kuba drejt Amerikës dhe i kishte vendosur 66 zogj të, të vegjël, janë shumë të vegjël, ë uh, në pantallonat e tij. 66 copë. 66 copë. Por janë kishte... vegjël si si blet, jan, si brumbuj, si çfarë? Nuk e di, diku ndoshta të 20 cm. Për mirësi, çfarë kishte për këtë? Kishte krijuar xheva të brumbjit? Përpara me të pantallonave, apo? Ai rosi shpresoi. E kishte vendosur të gjitha kishte krijuar një si xhep të vogël mm -hmm. dhe i kishte vendosur të 66 në zona këtu të kafesë ka Mund të bësh për shembull altin një, si një hoje Një, i gjësi hojë bletësh ku secilin nga anta e fut në një kshuk. Ma dia e kishte ngjetur edhe me një lloj lënde, por jo ngjitsej që mos i hijhte dot më, por kishte sajuar një lloj si gel kështu që të ngjitesh më dot. Gel që e i zhyste brënda dhe nuk i lejon të. U linë vetëm kokën jashtë. Po, shumë bukur është kjo. Kurse cepin e ishte lidhur me pe kështu gjithë. Çuaj mbyllur. Inicion në të vogël që mbyllë cepin, e kam rosisht Nuk ishte cizërija, a vo kishte cizërija? Jo, nuk ishte cizërija. Se imaginojë ti shurrur gjithur me këte, ndë njëri nga të asoj shtë ashiroj sqepje, nuk shu. Mendojnë lë vizje. A da shabash, a da? E dhe fillon... Jo, ka bër ka rënë sy tek policia në aeroport sepse ishte vendosur në pjesën e ja, përparme. Jam, ai që vot, nuk jam unë zogu. <gjë> ishte vendosur në pjesën e, uh, e përparme të pantallonave dhe kishin kishin filluar të dyshonin sepse po kishte shumë lëvizje në pjesën e përparme të pantallonave dhe i ka bër përshtypjen se <gjë> një, nuk si një gjë nuk shkon si duhet. Ata u bën kurioz. Normal. Ku super kurioz? Policet, kuptohet. Policet. Policet. <gjë> Ai papito. Ka, pa si kanë bër kontrollin, oh, kanë zbuluar që në pjesën e brendshme të pantallonave të ti ishte krijuar ky xhep dhe ishin 66 zojsh të vegjël. Mos më thajeri që kanë ngrënë burg për kë... <laughs> <Ösh> duke, <laughs> duke marë një një është duke mm. është duke u marrë vendimi. Por që është diçka e ndaluar, ndaj është. E nuk mund të transportosh zojsh në pantallona zotrin. Është <laughs> i kanë për përdorim vetjak. Është në ligj ajo. I kanë për përdorim vetjak. Atësh çfarë për çfarë përdorimi? Depilim çfarë ço bëjnë ata aty? Ku do të lëshi? Po janë këto, e ke parasysh kur mbi trup që han këto gjalëzat. E... Si, si shushun janë thuati, por si... që pak a shumë ha, han mikrobet, han mikrobet. Jo me rë, jo, jo mikrobet. Kur e kanë kapur, han mikrobet. <laughs> kur e kanë kapur, arsyeja që ka të dhënë është që Nipi i ka shumë çeph shpenda, unë të të dhe unë do ta. Tash do bëj 66 zojë njërat mal. Të zhitur deri në fyt në gelatinë aty, në pantallonat e mia. Jan për Nipin. Jan për Nipin. Po. Μίνε λέζες ε εγώ βλέπω αυτόν τον τוקάν şu curtain δεν πουνεν ηνι βιτζιτι janë şu Ja, patjetër, pa patjetër. Mirë, faleminderit ieri. Sigurisht, mendje. 7:25 minuta në këto momente në klubin e mëqyesit, miq dashur, përshëndesim nga valët e radios Club FM në 104, është disclosure që vjen tani me "Ever for you". I've been infected with restless whispers and cheats they manifest in words and the love that you speak. I've been infected with restless whispers and cheats they manifest in words and the love that you speak. I've been infected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 Because I play you It's the fool fire because of the fool fire because of the fool fire because of the fool fire because of the fool Mjë mjësit dore është dhe një 7.29 minuta Mjështë dashur jeni me blendin, njerin atinin Mjë mjësit Olëtën e dhe Lorin Mjë mjësit Good morning Mjë mjësit dhe juve Se që Oh, ja, është të mërë Ti, ti, ti, ti, ti, me ishte liruar kështë E bëndë dhe qëfine vetë Bëndë dhe qëfine vetë Mirë, djenë lajme, mjështë dashur është nga Këshidi Europos është dhe në rekomandimi Q të marr statusin, statusin e vendit kandidat, kandidat për antarësim në bashkimin në Europian. Mm -hmm. Që Aude. do të të është një hap, po themi për para, hap që duhet i shë ndërmarë, do shta edhe më herët, por që uh, nëse vendet antare pranojnë, kur të votojnë edhe marrën parasysh rekomandimin, mm -hmm. atër e ne do t'jemi më pran në hyrjes në bashkimin në Europian, dhe e di, Që ka njërës që thonë që kur të arrim ne Do shta unioni dhe jetë shpërbër Munde dhe, dhe të ndodhë Por që gjithësit Qipërja është me falë që pakën e, e ka pasur një gujid Unë mendoj që në qëse nuk dhe da kishin pasur Këtë gujid të bashkimit dërbe, Situash orientim Tam. Drejt e Europës do kishte qënë Shumë her më keq Me këto loj që orientimi, me këto loj Mileti, që ka pasur këtu mm -hmm. E me këtëlloj politike, e me këtëlloj personaxesh Ku pushtetit në këtëron Si kur këshim qënë, përshëmë unë në një, qen, një, një, një republike Ishtë bashkimin sovietik ande Që nuk asynë në bashkimin europian Ne do këshim grën njerë i tjetëri <coughs> <në> Përsi gjallit <coughs> Por që ka qënë kjo Europa Edhe geografikisht të qënë i të pransaj Që mendoj unë, ka qënë shumë pozitive Sidoj që na ka qënë si ajo Kudi unë, gjëja që i varet thumbore. Po një edhe Kocka që i tregoi tining që, që hajde, kabe, kabe, kabe, kabe, kabe. Po. Oh. Ka funksionin e vet. Por nëse, ëm, um, pozitive situatë. Dhe po themi këtë gjë. Tanë që ky status i u mor dhe me shpresë nëse vendimi do të merret pozitiv për Shqipërinë. Në letrën do të jemi më pranë Europës. Mhm. Mm po çfarë po, mund të ndryshonim ne tek vetja? Një gjë, një gjë që do të na realisht do na bënte më European. Dhe ka një gëzim të vërtet Sa her që njërëzit shkojnë Europë Tek Shqiptarët Vien i re Tek vetja juaj për shumull Kur ke një uthtim Ku doj qoftë Diku në Europë mm -hmm. Ndihesh i gzuar Që po shkon Ndihesh shumë Ndihesh mirë që po shkon 2 dit, 3 dit Ku di unë se qfarë Ndo bësh në i fo, foton Në në i shesh diku atje Në ato kalë drëme dhe në ato i gjyra qika Po ti ndihesh mirë ku shkonë në Europë Ne të gjithimi të gzuar Kur kemi nidali mm -hmm. të vogël. Është vërtet. Ne kupton, sepse duam të jemi më shumë ashtu. Duam që të jetojmë më shumë ashtu, më shumë si bora. Si jetohet atje edhe kur themin bora, Europa është është është një shembull shumë i mirë. Pik mm -hmm. shumë e fortë referencë. Mënyra se si jetohen, se si këpëton, këpëton, po, ja njerëzit. Do shikojmë rregull pas. E kupton, po, admirojmë. Qytetet sa nuk ka stres, më thon. Që sa pa stres te fundit. Po, kujt jete mos sa mohojm, që ne kemi një një dëshirë të madhe për çon Europë, për çon pjesën e saj. Uhum. Në presion si ata në mm -hmm. në forma ndryshme. Do të po thonë, çfarë mund të ndryshonim ne të vetja konkretisht një gjë që do të na bënte ne më shumë ashtu? Unë mendoj që ë uh, do të ndryshonim gjithë besoj se apo do ta nisim vetëm nga vetja. Jo, po flas kolektivisht. Kolektivisht, njërshen, shen, pra. Se... Unë mendoj që secili duhet të shojë punën e tij. Kjo qesë do ishte haja. Më okay. pëlqen, është e vërtet. Sidoqë mm -hmm. nuk është e pritshme, por interesante. Në çështë secili më do të më mundetim. Në sensin që që që nuk fut hundët kot në punë të tjerave. Pra, pra. Në këtë në këtë sens. Jo që nuk bashkëpunon me askënd, që ASUS, kripto individualistëve <laughs> dhe <g> <laughs> <laughs> jo. Jo, të, jo, nuk të. Ne na të kundërshtrim. Mhm. Mm Në jam dekort më këtë gjithë të altinë Mirë, po ti duhet të zjeve që një gjithë tjetër Një gjithë një që tjetër, absolutisht pa Dhe duke qënë se sot është dita botërora e mjedisit Unë duhet të kapën pak në këtë piesë Oke, okay, mund uh, të kapën shë në të piesë siri Sipëse ndryshimi për të bërë ambientin ku ne jetojmë Më të bukur, më me gjelbërim, më të pastër Duhet të fillojnë nga ne të parë dhe nëse ne do kujdeseshim më shumë për ambientin ku jetojmë, atëherë çdo gjë do kloed... të. Pastërti thua ti. Pastërti edhe sa më shumë gjelbërim më parë që do kërë, bërë, bërë, bërë, të ishte akoma më mirë. E kuptoj, për gjelbërim më parë që janë pak gjëra për shume në bashkisë Qeveris, po themi kështu. Dakor, por edhe ne kemi pjesën tonë. Në, në ambientin ku jetojmë sepse jemi ne që e dhunojmë përdit. Ambientin në cilin ne jetojmë, duke hedhur mbeturina, duke i keqë trajtuar dhe duke mosu kujdesur për të. Deri thot për spray-në konë. Po, po, po. Për mbeturinat jam dakord unë të bëjmë detyrën tonë. Kemi më shumë mundësi ndaj natyrës. Parketese. Po mirë, si si ruajet më parë që ne për shkakun ne këtu ishim në qytet. Ato parqet që ishin dhe u zhdukën. Si nuk asnjëri nuk ka ashtu. I pan kur u rrethuan. Edhe nuk u bën përshtytë. Sa kur u hapën gropa, kur u ngritën gërdeset, këtuun se çfarë. Ëh. Ëh? Kë është këtë? Ishte ai parku i mrekullueshëm, po bisedonim një ditë parkun me çfarë flasin për Europë. Parku i mrekullueshëm aty ku dikur ishte ajo që quhej Ekspozita Shqipëria sot. A pasur një park atje. Ai ishte, që ishte, që fillon nga çtek drejtoria e policisë më njëherë, tek ura e drejtorisë që quhet, ku tani është një bodin gallofekë parasysh atje. Ëh dhe vazdhonte deri tek gjykata. Mm -hmm. Deri tek gjykata, e gjithë ajo, hiq ekspoziten që ishte në qendër, ka qenë një park i mrekullueshëm ku qendra familje dhe se sa më shumë vler do të kishte të jetojë atje, nëse s'do të ishin ato katër kullat e përbindshme që kanë marr frymën Jo vetëm lagjes aty me gjithë rrugicat që kanë në vendin, por edhe rrugës Charles ayo, Boulevard Jean-Darque ku njerëzit parkojnë dyshe, treshe, katëshe, pesëse. Gjithasë se janë duke hyre dhe duke dalin pallat. Kështu që ë ja një veprim anti-european për shkakun që kalon shein. Të paktan edhe në rast se do fillojnë të bëjnë gjëra, duhet një plan urbanistik. Edi, tani ajo është rrezikuar. Edhe ajo që ishte godina aty që e kishte topit saka ko. Se tani është rrethuar edhe është parkim. Pa. Po kam përshtypjen se shumë shpejt aty do ngrihet një bëhet një pallate vet. Pra ne kemi investuar dhe. për të betonizuar qytetin ku jetojmë dhe jo për ta gjelbëruar ambientin ku jetojmë. Ne kemi bërë kështu, ishte Ne ata aspekt mund të ngjande si qytet evropian. Në siç ishte përpara, domethënë se kishte tharë opsira gjelbëra aty aty aty aty aty. Por e morën pastaj dhe e çuan drejt ku diun. Uh, Favelave ndo është, e njërë më pak me favela <laughs> Dale, Me jemi favela shum... të është Me vidin e Brazilit Këtë e më pas pak është shendelir nga Asia Atanin klubin e mqesit Pak muzikmi i qdashur 7.36 minuta Qfar ndryshimi mund në bënim në si shoshëri Të gvetja që të në bënde më europian Ma di më europian se që mund në bënde statusi 069 27 222 sonuar 39 minuta jemi me klubin e Mëngjesit në klub e Them 104 dhe në ekranin e Club TV's ju ërim një ditë sa më të bukur dhe të mbarë 069 20 70 22 është numri i telefonit, mund vini edhe në faqen tonë në Facebook, Facebook Become Fraction Clubi i Më mjesit, cili ndryshim tek vetë janë do ta bënte shoqërinë shqiptare më europiane, shpyetjes që kemi sot për ju në klubin e Më mjesit, çfarë mund ndryshonim ne mish dashur tek mënyra se si jetojmë jetën tonë, e sillemi e veprojmë, e punojmë, e ndoshta edhe mendojmë, kjo do mm -hmm. mil, a, do a, që do ishte mirë apo ndjejmë, ëh, vetë besimi dhe pavarësia ekonomike, thotë Ermali, do të ishte ëh, i ndryshimin që do ta bënte shoqërinë tonë më europianë, vetbesimi, e në shkja, pështir, vetbesimin. Është rëndësishme kjo, po si ndëzdorë të përshtirin ta ngresh vetbesimin. Po, ka po mënyra ka duhet të ketë. Jo, ka në ka në më. më Filloha duke duke rreshtur qe... auto poshtrimin për shkakun mm -hmm. që e kemi zakonisht mm -hmm. ne kemi një auto poshtrim shtërpashë. Qose nuk do ta bëjmë këtë, ndoshta vetbesimi fillon edhe nga nga pa kokën, mendoj mund të ishte një fillim. Mentaliteti, thotë uh, Andrea, por kjo përfshin gjithçka. Mentaliteti mund të jetë çdo gjë, kultura. Thotë Orlando, thotë mm -hmm. jemi një popull që s'kemë kulturë dhe kjo na ka lënë shumë brapa nga vendet e tjera. S'kemë kulturë. Po kultura do vite gjithashtu që ndërtohet. Ti nuk kulturohesh, dohet të kultivo... pa... kultivohet hap pas hapi. Po kultivohet individi, nuk kulturohet dot shoqëria si tjetër, kanë përshtypjen e. ë um, Nuk e ti, mund tjetë dhe ashtu Po shkoja ca lista, ishin ca lista <gjitra> që njërës këshin vendosur në Facebook të vitit 1922 dhe vitit 1927 që të regon të gjëndjen kulturore në Shqipëri Dhe, dhe në këto lista mund të letëzoj për shumë se sa njërës kështe në Gjirokastrën, Beratën, Tiranë, që të të ndryshme, <gjitra> që ishin me shkoj të lartë, sa njërës kështe që ishin me gimnazë, sa njërës Kishte që ishin me arsimin fillor mm -hmm. Pasaj kishte sa teatro, sa kinema, sa... Do më thë një skit se detajuar e, e, e, e gjendjes Po, nuk e di se ku që kishte përpiluar edhe ishte në... Njërin prej mureve që vrejta në Facebook Munda kam është qime nën do të arritaj që i pak më vonë që ty e tregojt Kjo është pozitiv Dersa. Po vendi që kishte më shumë njërez të, të shkolluar ishte Gjirokastra Gjiro Me një distancë Pa dushim Shumë të madherë Edhe ishte e tivë po shumë Shënë Gjirokastor kishte me universitet Në vitën 1927 mm. Kishte mbi 200 vetë Mbi 230 vetë me universitetë Nërkondë të Iran kishte 10 Wow, wow. Më faljë Jo, kishte 2 oh. A, vetëm 2 Vetëm 2 Ishte në 10 me arsim të mesën Po Tiranër ka qenë dhe shumë e voglë, se më shumë e voglës në Gjirokastrë. Këshu që është të mëndërën, po Gjirokastrë e ishte shumë, shumë e lerë nga gjitha tira. Me gjitha të, ajo që bura e reumë për shumë, ishte që në Tiranë kishte një të atër një kinema. Në Gjirokastrë dhe tre gazetat shtu i bura. Kurse në Gjirokastrë kishte një gazetë, atër, atër, atër, atër, atër, atër, atër, atër, atër, Nuk e të dhja, që kënë të lisën Kjo është pasqyra <laughs> e gjendjes kulturalen në fund të vidit 1927 në Shqipërin Tëtë, njerës me universitetet Do me të në lisën e par ke uh, numri banorve që kanë baruar shkollat mm. Edhe që kënë pasajnë, kolonën e par, universitetet Tanë në kolonën e dytë shkollat të shkollat sekondare, ato atje dhe pastaj në kolonën e tretë shkollat fillore. fillore apo primare. Tam. Dhe kemi Berati 13 vjet me universitet. Në vitin 1927. Oh, yeah. oh, në Berat oh. 13 vjet kishin universitet, në Dibër 2 vjet. Oh. Në Durrës 16 vjet me universitet. Mm. Në Elbasan 6, në Gjirokastër 246 vjet me universitet. Them çtjetër. Domethën themi Berati 13, Gjirokastër 246 në 2005. Ëm mm. uh, Korça, ndon të dy që vjen e dyta, pas mm -hmm. uh, Gjirokastrës, nga Kosova nuk ka dona Kurçë, uh, Shkodran 18, Tirana 2 mm -hmm. dhe Vlora 51. Po mëby Tirana 51. Gjrokastër, Gjirokastër, Korçë dhe Vlora janë kështu sipas një lloji hierarkie. Gjrokastër i dyti, i tretë. Po edhe Vlora, edhe Vlora. vlora Ndoshta edhe për aksesin Vlora, s'është pranë tetit ka pa, pas pa. më shumë, më shumë. Pastaj me гимнаz, pastaj njerëz me me shkollë fillore. Po po shikosh për shembulla shkolla fillore që nga krahasoj shkollën fillore. Po jam e... mirë. Ëh shkollë fillore janë 21180. I vetë që të hem pjesë më e madhe. 21180. Kjo është që janë pozitive. Po. Kurse në në Tiranë 113 vet me shkollë fillore, në 27. E jë ndonjë. Do të jë ndonjë. Ti do të vësh Tirana ka qenë shumë. Edhe numrin e banorëve nat ko se sa ka qenë, apo katësisht. Po, po. Nëse nëse e largon pak figurën ku jemi ne, Ta. po ti shikon tani këtu në kolonën e dytë mm -hmm. aty. Mhm. Te girokastra, numri teatrave, s'ka. Shiko këtu, teatr. Sinema, s'ka. Zero. Muzik, zero. Sta. Ka një fjetore. Ka më shumë këto është si tip konvikti ndoshta. Dhe ka një shtyp. Pra në shtyp dy mesa Tirana me me aq dy vëtet me universitet ka. Një teatro, një, një kinema, kinema, ka dy vende ku luhet muzikë. 5 mm -hmm. fitore dhe 3 botime. Po pro, po po. Do të thonim jemi rob qefi. Kjo duket çka. <laughs> <t 'ra. laughs> Ti e morësh unë personalista si po, si Tirana e tjera. Pastaj shkolla pa, shko, pa më qefi. S'kemë në girokastrit këtu që të që, që përfaqësor. Nisem. Po thosh, "Ore, si, hapëm një teatr." Po çfarë bënim gjithë ata njerëz me shkollë? Po po, pra hë, kush shkollë? Gjithë ata njerëz me shkollë, çfarë bëni? Lexoni, lexoni në vështirë. Vrisnin mendjen. Në rregull. Nisem. Okej, a kthehem pas ban klubin e mëqyesit me mjë dashur, është se ne kemi një interpret farë të shkurtër publicitar tani dhe kur të vim do flasim pak më shumë edhe për çështjen e anagramës, edhe të një teksti të një këngë që duhet ta hedhim në orën e parë të transmetimit. Këtë klubin e mëqyesit sepse ka ndërgjëra për të fituar. Kthehem pas. chu to Mirë së kini nga rrugën e miqësit, miqdash, ju përshëndesim që gjithëve dhe ju urojim ditë fantastike. 7:51 minuta tani dhe është koha për të lëshuar në fluturim radiofonik anagramën e ditës sotme. Për një heqje truri. Është për një, është për një heqje truri se ieri kanë, në fakt, 3 minuta ieri. Bom pak. Bomën e afërsë që po mundohet me këtë. I ieri. Anagrama në klubin e miqësit. Ieri së qëndon dhe kjo është me rall, së ieri zgonisht Atë janë e para se ua ka marr dorën anagramave çdo ditë do të u marr me to. Shuhemi në got. Është anagrama e ditës së sotme. Shuhemi në got. Nigat. Shuhemi, uh, mfal, po. po po. shuhem nigot. Po. Por e jeta do të ishte një ton. Atëre, shuhem nigot. Është gjithë që po shuhet aldin nga, mm. po themi vapa. Nga vapa, po. Do thot, thot uh... shuhem, por nuk është shqiptar, është i huaj dhe nuk thot dot një, por thot ni. Shuhem një gotë Shuhem një gotë <laughs> 06-19-27-12-22 Dërgonë mesajet uaja pa haruar dhe emrin për që mfitues Shuhem një gotë është anagrama e ditës sotme në klubin e mqesit Kujdes E vështirë duhet është wow. folje është folje Shuhem, Shuhem një gotë Shuhem një gotë got. Por nuk ju themë në... në Cilën vetën cilën kohë Dekor Okej okay. Edhe ulta kanë ngjerë. Shuhem ni got, është folje. Shuhem ni got, është pak e vështirë. A lementa na gram? Është e vështirë. Pak e vështirë. Tani, pak e vështirë. Ne do tonim. Po, por gjërat e gjërat e bukura në jetë janë të vështira. Po po. Kushtet. Apo jo. Yes. Suksesi është i vështirë. Duhet ta hapish gardhin ulta. <laughs> jo, nuk <laughs> ta hapim të tërë <laughs> <tjera laughs> <tjera> të gardhin. <laughs> drejt, e drejt drejt. Atyre, <laughs> miqëdash ulajme, pozitive. Lërimi pozitive mund të themi. Gjëra që, që pozitive në këtë botë merret edhe me një negativ nga mbrava, nuk e di sepse njerzit janë kaq kshin. Po themi. Po gjithsesi, a uh, flitet për ata që quhen centenarian, centenarian është një këtë? një lloj termi që përdoret për ata që kanë mbushur 100 vjeç. Uh. Oo, që do të thotë ah, janë shekullorë, po, shekullorët. Mm. Ka shekullorët, uh, janë për hapur në përbot, ka njerëz nën se mbushin 100 vjeç. Edhe ajo që del në bazë të studimeve është që shekullorët nuk vdesin nga sëmundje për shkakun si diabeti, kanceri apo sëmundjet e zemrës që prekin në fakt moshën e tretë, po i prekin në moshën e tashme, qoftë ai kalove të 100 vjetë. Wow, edhe këtyre. Ësh çfar çfarë thua? Çfarë thon çfarë thot studimi? Po s'kampi deri në 100 vjeç nuk të kam dot më. Do vdesesh nga plakja. Do vdesesh nga plakja. Bom. Sëmundje këtu që shumica ndërmuen, për shembull, nga ata që janë mbi 100 vjeç Vetëm 8.6% kanë problemi me zemrën dhe vetëm 4.4% kanë pasur kanëser Wow! <të> Binjë 100 vjetës, vetëm 4.4... Për që do të të të se... Normalisht, për desha ti ke vajtë një 100 vjetës, i ke, i ke Dje, shmangur fëtës mundet... Këtë nuk është edhe urimi i dytinës, u bëfsh edhe një 100 vjetës... Dhe pas tha, i thonë ata, kur mbush këtë mosh, gjasat që këtos mundet të shfaqen janë të ullta Edhe shkajtjet e vdekjes, në fakt, vinë pasaj n si tosh plakja Njep, e madhe e thyer mm. e kockës apo ku diun se çfar apo pneumoni uh, çka mm. mund të jetë një ku diun tash një bronshite apo një ftoje apo një gjë që ndonjëherë do ftoje e vjetër shqip Që t'i e mërgjatë vjetës, ose Ashtu e rejë që, që ndzire dhe të vjetëru në pa E, këshu që ka Lajmi të mirë ato me thëmë, që ose janë rinë ato monshë pasaj, pasaj, pasaj është dishez që atje Pasaj, uuuh Po njërë si të regonë që janë edhe t'lumë, tërku kanë rritur këtë, sepse kanë jetuar Me gjitha të, Lajmi ke që është në këtë gjëblënda, mm -hmm. si që vëllë në duke ekspertët Te e në vidin 2050 e tona ta do t'ket në bot 3.2 Dhe to të, me 2050 jetën 3.2 milion banor të planeti do jenë mbi në 100 vjeqë Që do të të, se do të ketë gjithmonë e më shumë Nuk ka ka shumë tani 3.2 milion banor që janë mbi në 100 vjeqë Janë në disa, janë në ca shindra mm. Por, uh, ose mira Dhe të stotë numër i tyre Dhe të stotë numër i, i tyre Që do të të, do të ketë më shumë nevoj për, për kujdes E këtë unëse qëfar i gjera shtira Si këto azilet Këtë do të të qene, kostoja, bajtjes është e lartë Ata duan njerës që të urin 24h dhe atë njerës duan roga pasaj Gjithë Këtë të më mirë, deri nëndjetë Sa të duatit? Nëndjetë të duatit? Po të duatit Ta shi, unë dëkordi Ta keshme, ta gavim e garancijë për shumë dhe e marë Nëndjetë dhe mos të më dhëmë pas që E tafma e më dhe E tafma e më dhe Stë pse 6 minuta në këtë moment të mish dashur Rita Ora do të vijë me Radio Active jeni me klubin e mëngjesit Valet Club FM në 100.4 pyetja është çfarë mund ndryshojmë tek vetja sot që të bëheshim më European Më sigurojuni që në klubin e im çesit me miqtë dashur është Acid City to thrill. Ne jemi të zvogëluar nga shtati në orën 10:00 valët e Club FM në 100.4 edhe në ekranin Club TV. Ne ambleni këtu Jeri Altini, jes? Olta, Hello. Lori, me shoqërorin në mikrofon dhe me figurë, siç po thoshim. Atëherë do ti kujtësoj ana ngrama e ditës së sotme është Shuhem Nigot. Shuhem Nigot. Show Hem Nigot i thash është një folje, mbas pak do të kemi me siguri emrin e një fituesi nga Volta. Show Hem Nigot 069 20 70 222. Ëm Është një fenomen që e hasim përdit. Numri i shumës. Dhe hasim përdit nëse jemi ta them ku? Po tani jeri. Nuk ka zgjash por, apo? Na. Au. Now. Au. Now more vet mirast. Now. Now gone. Now, now gone. <laughs> në Furbus. Në Furbus. Okej, okay, në rregull, mirë. Ëm, kë ona sjell edhe tek loja e jonë e censurës në klubin e mëqyesh, zonë mëqyes, Altini ka një klip. Dhe ky klip është nga një personazh i njohur dhe kush e di se çka thon ai që Altini ka menduar ta censuroj, por objekti i lojës është të gjejmë cilën është jala, eksakt, dhe nëse ja dalim Fitom një durat. Kaq. <të> Vjet tani fjala e censuruar në këto mëjesit. Hapini veshët. Stop censuros. Okej. Okay. Bille po them kohën e fundit nga takimi që kemi biznesi, vet biznesi për shkakun se ne jemi të gatshëm të paguajmë dhe të bëjmë studime siulet. A dhe biznesi uh, më jdashu ka një problem. Nuk ul dot. Pipin. Pipin. Ku sot jemi gati të, të... Paguajmë? paguajmë për të kryer studime Cito si si Uli pipin. pipin. Kujdes. 070 20 70 22 069 20, 20, 20, 20, 20 70 22. 22. Andere, pyet janë ngrihet, çfarë do që të uli biznesi? Çfarë si ulet? Mënyre, po, indirekt. Çfarë si ulet dot? Po. Ehm, um, ta lëm këtu. Është vështirë. Ka nevojë ta. Është vështirë. Apo ta japim tani? Ëdhe njëherë. Unë them ta jamim menjëherë. Imbe po them kohë te fundi, nga takimet që kanë me biznesi, vetë biznesi, për shemb, thotë neemi të gatshëm të paguajmë, të bëjmë studime si ulet Ka E të bëjmë studime si ullet pip. si pipi Si ullet pipi Arben Mana jeshte në, në klip? Pa, pa, pa Kështu Net që këtë desh? Beto ndu e ta keshë ndije kur, po, mund jeshte shkon, tha Më mund jeshte shkon Më falë, është një nga këto më hore të Fillon me pë? Jo, në fillon me pë Mënd të thuash Papunësia, papunësia pa për shumë Po mendoj e jo. shumë, papunësia Jo, jo, dhe jo Kështu thot edhe Kristi, po, ja Do me thomë, biznesi qikall, që i ka q munda gat po? mundiesh. E ka mundiesh. Si do ulë ulet... kemi plot njerëz që kemi. Fillon me t ekonomistat. Me të, me të. Jo, jo, mund ta thuash atë këtu. Tatim i taksa. Taksa po mendoj atë unë. Si do ulën ja. taksa, si do jo, ulën. Shikaja është drejt por jo. Businessi këto gjëra do. Unë them mos ulëdh kot. Si si do ulën, na fillon me k atë, e mohon vesh. Yeah. <laughs> jo, jo. Jo. <laughs> jo. jo. <laughs> oh, thashë, si do ulët korrupsioni pra? Jo. Biznesi vetësh i intereson. Të autoaira. Se do biznesi don faktë që të korrupsionin, po? Hm. Wow. Solo se ka dashar radio për të gjithë mund. 069 2070 222 22, 06 79 2070 222. 22. Wow. Mirë, bëu dhe për mua është cili ndryshim tek vetja do të na bënte më european? Në Shqiptarve Cili në ndryshin të kvetje Më gjitha shumë mund në shkruan Në 069-27-22 Ose mund bini në faqen të në facebook.com Frexon klubi mëgjesit Vënja e ribit për shëmbull është njëra nga këto gjëra që Përmendet të, të mëgjes Kemi Rudina të luar në fakt Vënja e ribit do të nga bënd të më europian Kjo i mendoj që ka një lojt të drejtet Jo, që kjo është vërtet por gjëra të vogla në dukje që bën një ndryshim shumë. Kanë filluar të ndërgjithësojnë njerëzit. Disi më, disi më mirë apo jo. Ja? No, ne them që pas ushqimit pa. e djatha, nëse nuk do të ekzistonte donacionte drejt fillimit. Si, kush? Para ja kalimit nga djatha thotë ai. Para kalimit nga djatha ose respektimi i rradhës. Mos para kalimit nga në, djatha, mos para kalimit, po. A uh, ndryshimi i rinis sot, se brezat e vjetër bah, nuk bëhen më. Ës Katarina që na ka shkëndur këtu. Ata me atë mentalitet janë rritur dhe me atë do të vdesin. Puna është që rinia të marrë në dorë veten e saj, të mos katandiset kështu brez pas brezi, nisur nga respektimi i ligjeve. Totajoj gjithçka. Qëshë mm -hmm. Katarina këtë mendim ka, Rinia thotë jo, mund ta bëj apo mund të bëhet vetë, përndryshe brezat e tjerë i mori lumin. Kultura dhe dhuna ndaj grave, thot Aurora është e rëndësishme ndryshimi këtu thotë ajo, mund të bëhemi më europian duke rritur nivelin ton kulturor dhe duke Dukë mos mos grat. dhunuar gratë. Andri shkruan dhe thot nëse të gjithë njerëzit do të bënin një hap plus, më shumë tek vetja, duke përfshirë çdo fushë të jetës, kulturore, sociale, sportive dhe të tjera, atëherë Shqipëria do të ishte një hap për para drejt rrugës europiane. Kemi uh, borënin që shkruan duhet të civilizohemi në mendje dhe në sjellje që mendoj se është këtë drejtë, ndërsa Blirina ngashut është thotë të bëhemi më punëtor, se kështu sigurojmë mirë çonjen, cilësi dhe rrjedhimin e shitëm dorë nga investe të tipit të merremi me punën e të tjerëve, se s'kemë kohë, etj etj etj. Kemë edhe Janidin që thotë po nuk bëhet më burr harroja. Nuk bëhet më burr harroja. <laughs> Pesimist. Mundet, mundet. Këto është kjo. Mundet. Ah, zero jestionan 20702220692070222. Çfarë mund uh, 0, 69, 207, 222, 0, 69, 207, 222, ndryshonim ne tek vetja jon për të bërë më european? Në Sfondin e lajmeve të ditës djeshme me një rekomandim pozitiv për Shqipërinë për t'u ofruar në statusin kandidat e tjerë e tjerë e tjerë e tjerë, po konkretisht një dhe në një vendëshmërim diçka që mund ta shikonin breknim e ndjenim në atë që do mm -hmm. të thonë që është në orën tona të ditës. Ëh. Çfarë mund ndryshonin tek vetja që ta bëndhen me vërtet disi më european. Këu shpyjet. 069 2070222 dhe na çon tek beyond se me pretty hurts, mi dashur jo, edhe një film veten nëse e ndjek si video. A nuk flet për atë jetën këtyre mm, vajzave, ve... modele, stil këto. Këto konkuren... që konkurrojnë pjesën për konkurs. Yes. Mis gjëra. Yes. Shumë interesante është What? Beyonce.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 how was the perspective that question of course to what is my aspiration in life right right aspiration in life right right right how well my aspiration in life would be to be happy ve në 10 minuta mirë se keni ardhur në klubin e mëqyesit. Ju përshëndesim, shitë qive, urojim një ditë fantastike. Është mëqyesi mrekullueshëm për jashtë, e, e, e <laughs> <laughs> dhe, i lavdëtarshëm. Ja? Dishesh drejt fundjavës, kështu që, noni planetuaja, është është mirë që të bëni planetuaja, miqdashur, sot në klubin e mëqyesit. Ne kamë një tekst të kongos. Gati? Mhm. Mm tani, në ato tekst të kongos do t'ju themi që tani Kemi të bëjmë me një ras, klasik, po, para se shkëm të teksi kongos, leti abim fituasi dhe deri ta njëshmë, kemi anagramën që sot ishte... Ngushtohemi, ngushtohemi. bravo, është Emiliani fituar një kontrol të plot në spitalin Amerikan. Bravo, Emiliani, bravo, bravo. Ngushtohemi, ke fituar një kontrol të plot mjekësor në spitalin Amerikan, ngushtohemi, ishte folja, e ti si dhe në sot në bërë, mëjt. Në anagramë, ngushtohemi, shuhem një gotë, shuhem një gotë, got. ngushtohemi. Ngushtohemi. ngushtohemi, wow. Jo, pra nuk është shkoj. e është shkoj. Mm -hmm. Bravo, kanë kanë gjetur, kanë gjetur e vërtet. Por dëgjuesve u shkoj. Ëh, do kan gjetur, kan oh, yeah, gjetur oh, fjalën e censurës. Oh, A mos jafut këtë. Mos ja, do oh. të kopjoji Sandri oh, ka thënë informalitetin. E saktë. Wow. Bile po të them këtë të fundit, nga takimet që kam me biznesi, vet biznesi për shemb, thotëm nemit të gatshëm të paguajm, dhe të të bëjm studime siulet informalitetit. Dhe fiton një dhuratë nga Electronic Line. Bravo. Bravo, joftë. Mirë, ëhm um... gati për tekstin e kongës? Po, po unë jam gati. 06-19-27-12-22 Dërgërënë me sa gjëtuaja Paharuar dhe emrin për që në fituas mm -hmm. Atër e kemi të bëjmë e një rras Totalisht klasik mm -hmm. Në këtë këng Një këng që vjen nga thelsia E viteve, një këng që ka disa dekada jet Dhe mm -hmm. Parashikoj që të ketë dekadat të tjera Përse përse shkëng uh... Jo vetëm përse shkëng e veçan kjo në vetvete, por sepse është nga një artist që na ka lënë një numër këngësh. Mhm. Mm Gjithëha perlat bukra. Dekort. Kjo është ndoshta si ai gurit e Unaza, nëse këngëndërti janë, marte. po, është është një nga më të spikatura që un kam zgjedhur. Kështu që, që kujdes mi ish dashur, është një këngë e vjetër. Çuna. Mos i lër të të gënjein. Astat më thoin. Oh jo, nëkemi mendjen ton. Ndaj shkon në ferr nëse mësimet. Si kemi mirë. Dashuria kur nuk na lë vetëm. Nga errësira duhet dal në dritë. A mund të duhesh ti? A mund të duhesh ti? Dhe të duhesh ti. Rruga e jetës është shkëmbore. Dhe mund të biesh, gjithashtu. Ndaj, ndërsa gishtin ke drejtuar, të tjer po të gjykojnë. Po ashtu. A mund të duhesh ti? A mund të duhesh ti? Dhe të duhesh ti? Për cilën kënë bëhet fjalë, dërgoni mesajtët në 06-19-27-12-22 Pa haruar emrën të ojë për që më fituaz Okej okay. Melankolike Melankolike Ka për shtypjen në që në videon mm -hmm. E saj, për një muar pak Ka të sa qëna të vejgjel që luajnë futbol Në rrug mm -hmm. Që si futbol dhe rrug është që si luajt dikur Në <laughs> edhe altini që <laughs> në fundin atmosferë tripi <laughs> Ose Altini do të kërkuar. Kur Altini, kur Altini është duke kërkuar nëpër skullat e mendjes miqdashur, kjo dëgohet. Çfarë mund të jetë vallë? Hmm. Teve njëzë 3 minuta tani, kthehemi pasuan kryeminë e mëqyesit me më shumë just tone tell me about it. Shtë Goçavo Kal, Goçagoc. Goça za. Ja ku vjen. Jazz. How much love it Dhe tani, ajt, ajt, ajt, a e dini se, dini se, dhe tani, ajt, dini se, me jeri në klubin e mëgjesit. Djathi është ushqimi që vidhet më shumë në përduqane. Mjalti mund të rezistoj i pau përishur për 3.000 vjetë, sigurish kër është original. Një fur me mikroval konsumon më shumë energji për të mbajtur orë në punë se sa për të mgrohur ushqimet.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 sinon tete 31 minuta jeni me klubin e mëmësit në Club e Familjë 104 dhe në ekranin e klaptoposit. Hej. <coughs> Mirë se vini ardhur në klubin e mëmësit. Tani është koha, miqtë dashur, për të filluar edhe një quiz me seri, ehm, um, për ditën e së sotme. Është e fiksuara, edhe sot është i bukur, është nga historia e modës. <coughs> nga moda. Alta moda. <laughs> Ajojta Historia e modës Kujdes. Dhe të një me përqa di unë nga moda Kujtës, këto nuk janë a një zhvështira mm -hmm. Nuk do pjesim në vese cilit Po gjithësit, përjet e a parë Kë artikul I modës Kujtës U zbëllua më pes korek të vitit 1926 Kusur? Në pishinën Molitair oh, Në yeah. Paris Dhe shkaktoj një skandal uh, uh. E përbërët për ferë për këto artikujt Që shkak të standale Këj artikul mishdanshur i pa, veshjes Këj artikul modern Mendoa është modern pra ndersa, ka, pa, pa, pa, Modern për modern, pra, natë koma Modern për natë koma Imagino pantalonat janë 3300 pa, veshare pa themi. E drejt mm -hmm. Këj artikul mishdanshur U zbulua për her të parë Në pes korrik të vitit 1946 në pishinën Molitor në Paris dhe shkaktoi një skandal. Molitor. Molitor. Molitor në pishinën e Monto. <laughs> po po, po, po. derisa flasim për pishinën Mondes bëhet mm -hmm, me thjesht. A bëhet me thjesht situata? 069 20 7222 dërgoni mesazhet tuaja pa haruar emrin për të qenë fituar. 069 20 7222 069 20 7222. Ndërkohë, pyyesim nëse keni pasur ndonjë fitues në lidhje me tekstin tim të Kongs. U kan thënë që isha nga Bob Marley. Bob Marley Could You Be Loved Dhe kjo gjë ka qenë pagëtur Armela dhe fitojnë një lule nga bota e luleve. Bravo Armela. Armela, bravo çift Armela është Could You Be Loved by Bob Marley. Don't let them fool ya. Oh no. Not even trying to fool ya. Oh no. E ke vështirë. Migararon ma nen nen na na na na na nen na. <coughs> ok, mund uh, të kemë ta djegim këngën tani. Kur të kthehemi, më tregoi për një libër mishdashur që është gjetur në një bibliotek në Universitetin e Harvardit, një libër i vjetër, më po themi, uh, ja shumë i vjetër, janë 300 300 vjet, kështu uh -huh. diçka të till, por që është një libër që do t'ju call Krupën uh -huh. datën. We got some kind of honey so go to hell it's not getting here so that's fine whatever leave my Thank you. Thank you. 9.37 minuta, vazhdojnë të jeni me klubin e mgjesit në Klab FM 100.4 dhe në ekranin e Klab dëvod, sot është e jinte data 5 që shorë, ju rëmjë ditë, sapo të bukur datë mbar. Mirë se vini në program 8:37 po shkon 8:38 në këto momente un kam një stil me një libër po ju po e thosha të të pak të, pak më parë. Atë për librin është ndodhet në në Houghton Library, që është një nga libraritë e Universitetit të Harvardit në Boston, Massachusetts, një shtet bashkërorë të Amerikës dhe um, në këtë në këtë bibliotekë pra, do gjeni mes të tjerave ë um, një libër që është nga një poet i shekullit të 19, një poet francez, emri i tij është Arsen Hussey, diskutativ, mm -hmm. më, nose, unë e shpërjam ashtu siç mundem, po, Arsen ka um, e kanë emrin Des, këtu. Ë libri quhet Destinée de l'âme, që do thotë ë fatit shpirtit. Uh -huh. dhe është një libër i cili i kushtohet shpirtit njerëzor. Delituas gjëja jashtëzakonshme. Do vetë interesant me kjo. Por vetëm se ka diçka. E shikoni librin si ju duket? Normal, duket. Ka një kopertinë të thjesht. Një kopertinë prej kartoni duket. Jo, është lëkurë në fakt. Mande po ta shikosh me vëmendje, al di nuk duken le porët. Ëm lëkura është e një gruaje. Po, po. Po, është lëkurë njeriu. Si po, si kanë, si kanë <laughs> në fakt thuhet edhe në faqet e para të librit që është e gruas së këtij lëkur. <laughs> jo, është e një paciente mendore e cila kishte vdekur nga një atak kardiak e vesh marr nga shpina e saj. <laughs> jo, jo. Po, është lëkur njeriu dhe edhe autori Arseni, pra Arseni francez, poeti i shekullit të 19. Ë, <laughs> uh, thotë që një libër i cili ka të bëjë me shpirtin e njeriu të merriton duhet të ketë si lidhje, e kupton, një kopertinë që ka të bëjë me njeriu. Jo, tani po ta vëshre duket. Por kurë ta po. po, po, të... tani që tani që ti e di, policia me yemi hiëshin në fakt, me gza hiëshi do të thënë kopertinës. Tani lidhja e librit me çfarësh uh, bër. Lidhja e librit nuk e di me çfarësh bër. Ë ideja është këtu. Edhe pse edhe pse tani e ngjan shumë revoltuese, ka pasur një praktik në shekujt e mëparshëm që quaj antro, do të them se është bibliopiegia ose ose lidhja e librave bibliopegim antropodermike. Qoj, antropodermike që do të shqe përdorimi Lëkurës e njeriut për të bërë Kopertina, kopertina libres, libres Nuk ishte fenomen ndaluar. edhe anqirral Për të shqe një, një, një term që e përshkruan e Normale nuk e dinë së ndodhë të shqe dit Por që kishte njerës Që ka njerës vë shqe mund që balsamosin kafsh Për këpëdon Që e Ose, që të taksidermia Dishka aty dhe edhe ka një emrë këshum Për edhe kjo ishte antropodermia Pra Për të shqe Lidhje e librave me lukur njeriu Dhe kuj liber, që ndodhet në Houghton Library Siq e provon tani edhe testi adonës që është bërë mm -hmm. Ashtë i lidhur me lukur kumane Njeriu oh, Kopercina është lukur mm, njeriu Qësë të ka shenë shumë për dorur Dhe tere, e rezistente, siq mund shosh lukura e njeriu E dhe e rezistente, siq mund shosh lukura e njeriu E dhe e rezistente, siq mund shosh lukura e njeriu E dhe e rezistente, siq mund shosh lukura e njeriu Prodhon, ujte, prodhon në cilësi Në lidhje Ta xhe, se libri të rallë kanë ata, që kur e prekë është një ndjeshmëri e kështu. E di, kanë një nga ato libra të shpresoj të mos kish asnjë ditur. Unë nuk kam zënë ndonjëherë libër mentor që është. Yikes. Ai do ta ketë <gjën> pasur që... një kuronë butës, që po më nëse kjo do bëjë e llicme, por shumë do thoshë libri është me lëkurën e gjyshit, bie fjala. Fok. Që do ishte një lloj trashëgimie. Do të shpreh. Por ta kesh këtu nga ajo lloj lëkure e rrudhur me me me damare, më e kupton se si do. Azhdua lëkurdjesh. Ka një sër librash. Më imagjinoj normal, po sai. Po libra po shëmbehtonin lidhësin libra për ushimin e bebeve. Oo, oh, oo. Që dësh të makabre. Me lëkur të arkute si të vogël. Oherë pse është makabre kur mendojmë për njerëzit, mos është makabre kur mendojmë për terra, për lopët e pellushit, për gjërat e tjera. Pellushin në një kastë. Po bra, ata që veshin lëkurën e dhëlpës apo bishtin e dhëlpës rreth qafës për të zbukuruar këto. Bën një denjata. Ti si imagjinohesh të mbash një fëmijë. Prandaj po e bëjmë denë këta ta diesel. Jo ja thjesht për gabat. Megjeni lëm pa fjalë. Jo, kemi lëm pa fjalë. E tipoj, jesh është ësht në bibliotekën e Harvardit. Fleet Washington Post sot për këtë. Flasim dhe ne. Vetëm lëm ti pa fjalë. Mirë bën po. Nëse, nëse kok, unë mendoj që nëse vlen për Washington Post, vlen për klubin e mëqjesit. <laughs> tu, unë shumë mës. Vem, was war ein Club in dem Jesse nicht da Schul Chloe Hall and immer no strings. Morning Club on Radio Club FM 100.4. Enjoy it people. Jello, mirë se jeni ardhur në klubin e mëngjesit. Ora është tani 8:49 minuta. Jemi me Blendi Nieri, Albin Nordin edhe Lorin Miqeshur. Ah, në këtë momentet do t'i japim edhe emrin e një fituesi. Tham se ishte një artikull i cili u zbulua për herë të parë në Paris në vitin 1946 në një pishinë antie dhe shkaktoi skandal. Le ishte bikini. Bikinis. E rifiton dy bileta për në Cineplex. Bravo i Jonathanit. Bikini është artikulli nga historia e modës së klubit të Manchesterit. Atë nuk kishin, dobi, do të thënë kur e ka parë një njëri, njëri atë partnerin. Po, meqenëse bikini i parë për her të parë. Sigur ka qenë laqurishimi. Sipas atij. Po, i imagjinoj, sikur të bëjom një gjë vesh që ti sikon që as i grua se ka se ka veshur kurr, më parë. Vërtet. Diçka që Lady Gaga donte për shkakun. Po. A ku do të unse çfarë? Ja? Mirë. A, kjo është e dyta mishdashur nga historia e modës Kujtes në drojmë për emë komplet nga bikini Bajtja e këti artikuli vesheje nga burat mm -hmm. Në Shqipëri në videt 80-90 Në nënkupton të një status nështë Intelektual, madje disa nga themeluesit e pëdës identifikoheshin me këtë artikul veshjeje. Hmm. 06-19-27-12-22, dërgoni mesajtë të uaja pa haruar dhe emrin për që në fitues. Bajtja e një artikulit të til veshesh nga burat, në vide të të djetë në nërkupton dhe një status intelektual, madje disa nga themeluesit e pëdës, U bëm të njohur si këta artikuj dhe shesh Kujdes 069 207 222 069 207 222 <gjtë> E ti për që po flasë Kam përshybin që dikush ka për ta gjetur. Jeri e ka fjalën. Diçka që po bëhet problematike në botë dhe ka lidhje me të rinjt dhe të telefonat inteligjent është se po bëhet problematike shikimi i tyre. Mm. Dhe sipas njëri, shikimi, më fal, po bëhet problematik shikimi, sepse mm. pjesa, domethënë ka raste që shumë të rinj janë duke arritur deri në verbëri për shkak të përdorimin telefon. e të telefonave inteligjent gjatë natës altini. Nga okay. si më i fundit është në Kin dhe bëhet fjalë për një dialog, i cili për një kohë shumë të gjatë nuk është se e përdore vetëm një herë dhe të ndodh direkt, por nëse Ishtë e përdor sistematikisht. Në një moment, dërgimi i mesazheve gjatë natës e ka shkaktuar aty, uh, ë, do të thonë, ka probleme serioze me shikimin dhe mendohet se mund të shkojë deri në verbëri. Çfarë ndodh është se syri merr uh, sinjalin optiksh dhe Mm -hmm. është mbi lodhje e syrit që gjat natës duke parë dritën e telefonit, ai merr sinjalin se kur ka dritë dhe kjo e bën që ai të lodhet dhe të ketë një shkëputje të retinës së syrit. Aktualisht në Kin është bërë shumë problematike dhe ky është një nga rastet e shumta ku njerëzit kanë probleme me shikimin për shkak të përdorimit të telefonave inteligjent gjat natës. Nga mjekët janë duke dhënë mesazhin e qartë që kujdes mos e përdorni telefonin apo laptopin apo G Natës. të tjera gjatë orëve të natës sepse ju mund të mbeteni shumë shpejt pa pa shikim, pa sy. Edhe edhe nuk ushjejmë. Dhe kjo është një gjë shumë shumë serioze dhe askush nuk e di natën. Pam. Po sigurisht telefonin natën. Ndos, kjo ndos është një proces që ndos është uh, në shëndet, është në shëndet. Ndos tek uh, njerëzit që janë më të moshuar, diku te mosha 60 vjeçare, janë këto lloj sinjalesh, por Për habi janë duke është faqur edhe tek të rind Dhe mendohet pikërish nga përdorimi i telefonave Nata gjatë orëve të natës Në këtë rrasë, kur është marrë kjë djeloshi, që është dikute kër 22 vjecë Ka shumë kohë që përdorë telefonin e ti natën, sepse që tonë me të dashurën e ti e Dhe mjekët, por, dalin në përfundimin që përdorimi i telefonave gjatë mbrëmjes është shumë shumë e gabuar Nda mm -hmm. i duhet kene shumë kujtesh Shumë kujtesh, Alt Alti historiata. Më vjen një ide është martoni. Alti sti gjat ditës e gjat natës. Çmoseni cetoni. Nuk e di. Nuk e di. Tica gjera fakte gjat natës. Okej. Perlimi deri shumë. Mirë, a mund të bëjmë me një Sharadio ose një Pop Quiz, çfarë dëshironi? Një Sharadio. Një Sharadion e kemi gatsh. Doni Sharadion? Okej. Sharadio? Shar Radio jam i zdashutani. Radio. Loja që vendos dënt kundër vajzave në kërkim të një fiale të vetme. Atëherë, goca. Tan. Ësht diçka që hahet? Jo. Është një vend. Është send i deri me dritë. Është send, por pa dritë. Është send me bateri? Jo. Është, nuk është elektronik. Druri. Jo. Mund të jetë plastik? Jo. Një send me metali? Jo. Një send me metali. Metal, drur, plastic. Nuk është as letre. Jo jo Letra? Ja jo. Nuk uh, e gjesh në uh, form në ojta... letrës Lecke pra Ne përurkojmë një ni... Po lecke Stof, stof, stof Ja, jo. ja jo. Së so është prej stofis, lecke Ja është një robë, një robë që evesh një njëri Nuk evesh, po robë Që e mbanë Që e mbanë është prej leshi, me... me origini Jo, është jo, një copet but Copet so but pambuku Pambuku, pambuku. Vishet, është një robë, pra Nuk vishet Nuk vishet, por e mbanë, t E mban një riu Një, një piesë Njët... pa mbuku që e mban një riu Pan. Nuk mund të temi mb... që e mban, po e ka pas në bajt mund Dikur? E ka pas në bajt, në gjep, në gjep që ti mban shumë dhe të panstër Pa Pan. Sa të nëti mova, sa një atë më të <laughs> Më vjen të avras jo, Dikur të, të gjithë kishëm jetë të tjelë, ndërsa sot e kemi zvëndësuar Ka dhe një me... këng, po, ta Pan. një kemi zvëndësuar me facoletat E, e drejt Oke, okay, u mërbesh, ku shë i qeni pari? 069 27 <hih> <hih hih> Nuk duha Mirë, u okay. Mir, gjithë <laughs> kola uh... Altini së bërë jasë një pjutje ti Apo bërë një pjutje Altini si gjithë morë Unë bërë a 4 pjutje më të jasë një pjutje Shushush e ti blendi se Bravo allë ta Altini s'ta i gjendë të kushar atë Jome ja jo, altini i gjendë, i gjendë pa mua mabit. Gjithmon për dore okay, të mëndet <laughs> Gjithmon për dore të mëndet ake, ake një pe që ati zogut Njërit për i gjasht i gjasht zoghve të vegjil Në pantalona pja lidrës jevin Me një fjongu të bukur po, Me një kartelet të kushë kartele për të shqe po, po, themi pasmakta njësht Jessica Mo Boy Never be the same Let me tell you 'bout a girl that I used to be same name same face but a different me she didn't know what she was thinking didn't know her world was sinking had a dreams written on a paper in a hand they don't tie but she didn't understand the love and heart that she's been placing in all the past that she's been racing That I could share a different point of view But the words come and I Wouldn't speak the truth You wouldn't know what I was really thinking And I'd return to the Girl who's sinking Sinking down to the world that I Njështë të genjarë në krymën e mqesit, në 97 minuta në këto momente jeni me blendin jelin, altinin, nolëtën e dhe lorin, në gjdo dit me ju mi shtashurë përshëndesim dhe jurojmë i dit fantastika, është kohetanit që jojmë pak nga jeri bëhet fjal për një risi dhe një lloj mode. Është risi. Ç'është e drejta. Po, flasim për mode, kemi cuisine me mode, po. Në shtetet e bashkuara të Amerikës, përjashto vetëm 6 shtete ku nuk lejohet kjo lloj kafshe. Ka dalë një 3. Vetëm 6 shtete, ka 6 shtete nuk lejohet që të mbahet një gjaxhson dorë kafshëti. Në 50 shtetet e Amerikës, 6 e ndalojnë 44 e lejojnë. E lejojnë. Është risia më e rëndë se njerzit nuk komarin. Ka risia më e rë, kujdes. Po, është një lloj risi edhe një tendencë e re ku njerëzit nuk po marrin në shtëpitë tyre uh, zogj, qen, mace, por, por marim... ka filluar të marrin iriç. Oh i my god, po çeni, ku do shkoj? Nuk po oh, preferohet më në shtet bashkuara ndryshe nga Italia. Çfar çfar? Çeni, çeni thënë. Çfarë thotë? Sando të më çeni. Çfarë thotë për çenin? Çfarë, çfarë thotë për çenin? Le të kemo me çenin, pse ku do shkoj? Çeni shkon ku do të gjevi. Nëse, okay. Ndryshe nga Italia, mm. që në Itali po përdoren më shumë kafshësi, kafshë sopiake si që jo, janë. Jo, qënd janë në qenë, në, në ritje. Ndërkohë nëse te bashkuata e Amerikës, i richat janë kafshët më të preferuar dhe kjo ndodh për një arsye shumë të madhe, sepse duke qenë, qenë që njerëzit janë uh, gjatë gjithë kohës duke u marrë me punë. Pun I richi ka më shumë nuk ka nevojë për asnjëm për kujdesis, as mund të ketë një kafsh tjetër. Është një kafshë e vetmuar. Po, për, për i richin e lë një cep dhomë aty. Po, dhe mund të ri lirisht, sepse është i vetmuar dhe nuk është nga ato kafshë që kanë nevojë për përkëdhelje, për kujdesje. Në vërtetë është një nga Ai, ai është shumë favor. Ama si përkëdhellet një iriç. Është e pamundur. Po bra. Duhet të mbash dorën. Do të mbash dorën, po bra. Po si mund ta mbash për një iriç? Dora duhet të pikuar që aksa bën përkëdhelja iriçin. Po i të regoja ngrotësi dhe gjak. Ajo që mua më ka bërë për shtypje është nuk më banë erë uh, shtëpja nëse ti më banë një i rish. Mm. Nuk rasi me kafshët e tjera. Se si i rishë nuk, nuk banë erë? Po. I rishë hamoj. Ha që rraqë për për për e ka, ja. ka të pasët. <laughs> Bravo i shokë. A ka më shtypjen që i rishë mund edhe për mësohet. Po plus i rishë mdubët të... Kuj bën për shumë më i rishë nevoja. I r Po unë nuk e më arom. Sa ujkun ta bëj atje. Po tani unë nuk di, i gjerit të baj ujkun. Jo ujkun, ujkun do ta do ta marrsh ti vogël, sa kështu. Bajemorë që të maktos, të mësoj që. Sa ujku ku duhet ta bësh? Dje kan parë një zonjë, e di çfarë kan parë dia? Ë me që jemi tek ujku, tek xeni dhe tek. Ka ka i liçi. Isten i zonjë. Uh, që i kishtet 200 Tam Dhe ishtet tje rrëthorës një më djetë Kusërrem të njërri ishte, ishte i kusërrem tjetëri ishte i bardh Njërri e kuj bardh ishte i madh dhe rrinte i pa lidhur sepse vind e vetë Kurse këtë tjetërin e kishtet e militar mm. Dhe po vind e vërdal bloku po bënd e gjiron e mqesit Tam Ka përshype në njështem pas e misionit tonë Rrët një më një, djetës ishte Më më, më bëri përshyjo për një që Qarë bëri? Një Po. De këllë zonja mbante një gazet me vetë. Oh, oh ba, bante një gazet, editus, bante, sa mirë. Po, mbani gazet, madje ishte gazeta e ditës. Sa dëshme. Veçan bënte? Sa po i kishte blerë. Bëri çeni ja kargon po. Jo madje. Hoçi njërin nga fletët dhe e mblodhi me me letrën me e gazetës. Me gazet. E bëri gazeten shuk dhe po nuk e konsumon gjithë gazeten, domethënë mori 1-2 fletë, po thejë një, një faqe plot. Pa, pa. Edhe edhe mbante pas gazetën, mbante me vetën që në rast se bënte prapë. Dorosë prap. Etcem sa mtutje. Ndërholin në kosh këtu në bulevardin e Gazetës së Preshut. Benë përgjithmonë shumë që që e kujdesën kujdesëmentale. Shumica e njerëzve që kam parë unë Nuk mendojnë që, që karga e qenit mund a, të qendrojë atje për bukuritë s'ka si asnjë problem. Edhe e bën ato Po ka dera se kurë, është kaka, ka ka është më shumë si si kek. Ka dera kur çdo që jeni për shembull ta bëj aty dhe ajo tërheq që ta të çojë drejt për shembull një cep edhe. Po ja e bëj. Është <laughs> e prishkon trotuarin. Sa gjurmë drejt të vë në ndëritorin. Jo, un un doja që thoshe që bravo i shoh. Po. Ja, ajo. Ahoje. Ahoje. Ni hap më shumë drejt Europës. E e, kare, dhe e fundit fare në lidhje me iriqët. Po jeri. A ka me iriqët? Jo, dua të teksoj diçka tjetër, se ka njerëz që kanë alergji nga chimet e maceve apo të iriqëve. Iriqin nuk ka nuk të shkaktojnë asnjë lloj alergjie. Jo. Kjo gjakimi i iriqit? Gjakosi. Jo, ka gjëmba. Ka, po vini, edhe chimën do të ket. Tashim trup sa siguri. Kan, në momentin para se të nisi jema të meskuj, për shkakun, do të kemi një shkëmbim të shkurtër. A ka vizione? Okej, do të bëjmë tani pop quizin mish, tashu kujdese, pop quiz lakonik për ditën e sotme. Mhm. Mm dhe tani për çdo shqiptar patriot, rilinda apo legalist, për shqiptarët e çto gjinie, për fëmijët, për nënat e fëmijëve dhe burrat e nënave, vjen Okay, okay. mm -hmm. Quick. Okej, okej. Papku i sot grupin e mëmësit. Lakonik thashën sepse pyetit janë shkurtra. Mm -hmm. Të gjithë përgjigjet e sakta fillojmë sigurisht me Garmin K. 069 20 4222 0679 20 70222. Kujdes, Luani Jeri, Aldini dhe Olga. Faleminderit. Atëre. Pytet e në lakonike, 069 2722, 069 2722, luajmë për një kontrol të plot mjekësor në spitalin amerikanë këtu në krye qytet. Pytet e nëmër një Pytet e nëmër një Pytet e nëmër një Gadishulli me rëndësishëm në Shqipëri Pytet e nëmër të Pytet e nëmër dë Pytet e nëmër dë Mali me lartë Pytet e nëmër të Pytet e nëmër të Pytet e nëmër të Ishte qytetis tali në midi zviteve 50 dhe 90 Ishte qytetis tali në midi zviteve 50 dhe 90 Pyetja nr 4 Pyetja nr 4 Pyetja nr 4 Shtëpia i Gjergjit Shtëpia i Gjergjit Dekord 069 27 22, 22 Exempel gjen tani me One More Day në klubën e mqesit i përshëndesim Yo she's a keepa should be taking her home make it be part ain't literally strolled by the weeks and i got to leave country now apply visa i'm gonna ball a love take a leave see it when a couple of weeks we like a couple of freaks and i'll be far even if we sit on the sofa you just want me over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 Dhe në ekranin e klatë të dhës Falim dhe i ratin Athere, kemi një fituaz në lidhje me pjodin e dytë nga Historia e modës Miqtashu në përflasim për historin e modës o, Sa fakt e interesant dhe në fakt a, Njërin pas tjetrit në të dytën pjodin e që kishim Ishte Disa nga themeluesit e përdës mbanin të veshur këtë artikul që i identifikonte në vite të djetë në kuptonte të, të qënit intelektual. Mm -hmm, dhe ishim pardesyt e bardha. Bravo, bravo pardesyt e bardha. Këtë e gjitur Maltini dhe fiton 2 bileta për nësineplex. Maltini. 4, 2, 5. Maltini me më për para. Mm -hmm. da, Mal Maltini. Maltini, se kështë të gjuar nësine, Maltini, ja. Bravo, fitues. Rranya është Altin. Altin, pam, oh, oh, mali është tim. Dareu, mirë. Ehm, mund të bëjmë një tjetër pyetje? Kjo është gjithashtu midhashur nga historia e modës. Një viti sigurisht një kukullat Barbie. Tam. Okej, okay, shumë mirë. Allë, do të flasim pak për Barbin, që është një kukull Po themi e modeluar mirë, e veshur si pas... Shumë e përgjërë. Në vitet gjash djetë, shumë nga fustanet, madje dhe flokët e kukula dhe Barbie, <të> ishin prymëzuar nga kjo zonjë e parë... Kaqë? <të> për cilën zonjë të parë bërë fja. Si bër po themë zë nga cilive nëse s'ka rëndë si shumë. 0-6-7-9-27-12-2 Dërgënë me sa gjëtuaja pa haruar dhe emërin për që në fiturës. Ja pra një fakt interesant, në vitet gjash djetë, Kukullat Barbie për fëmi Modelonin veshjet dhe flokët Të frimzuara Nga kjo zonje par 069 2722 069 27222 Okej? Okay? Dekord, jemi gati për kësimin e shërratios? Jemi gati, ne jemi gati, gjithë, gati? gjithë morë Po, sinë qështë Okay. Nuk është nuk është shkatë, me thjeshtë do jetë Jepi një goca, atër e në shara dhe qunave mishdanshur 069 2722 nëse i gjeni dotë, bashkë me hjerin dhe olëtën është er send? Ja është ja. një gjithë që hahet? Ja Dikë kaj gjall? Ja është një thëmje? Jo, jo Ja Concept? Ja Një një njërje Nuk është një njërje, ja Një vend? Ja Një veprim? Ja Një veprim? Një veshje... Një gjegja... Kjo është pasoj e një veprimi, por jo një veprimi Pasoj e një veprimi që Pasoje e bën një, veprimi, bën një, një riu? Êshtë diska që... do mëndë, duhet të ndodh diska që të mbetet... Kjo... që të... të ndodh edhe kjo E bën... e bën jo vetëm një riu, jeri E bën dhe kafshet? E bën dhe kafshet, bën dhe kafshet, bën dhe kafshet pa... Shtom jazz, zdo drek, zdo dark... Qfar? Ka një ora certuar. Jo, or... nuk ka një ora. Sa njerëz? Jo, jo, jo, yeah. jo yeah, njëri një vetëm mund të bëj me qendra e mira të tilla. Ne e oh. bëjmë domethënë? Edhe ti. Ne e bëjmë po, sigurisht. Edhe ti heri e bën, po oltas quhet për këtë. Olta bën shumë. <laughs> mirë është të bësh, domethënë në një sens, por shumë kur thuhet mm. që njeriu duhet të bëjë nga këto. Se edhe një njeriu një njeriu që ska këtë në vetën e vet, domethënë si si dobët nga ë shëndetit. Ja, ë jo, shëndetit, por po themi që shë... nysa nuk ju ndihmoj dot. Është diçka e rëndësishme, <laughs> domethënë. Mendoj që është e rëndësishme, por mund edhe të jetë krijt banale dhe e pa rëndësishme. I <laughs> katë <You got> I katë tuaja. To... <laughs> kur e merr në mënyrë metaforike, kur e merr në mënyrë simbolike, është e rëndësishme. Por ato që bëjmë çdo ditë, ato të përditshme, nuk është se i vëmë re shumë. A fillon me G? Oo, të drejtë. ë yoga, sa nuk fillon me G. As me v, as, as me vë, nuk fillon. Çfarë er, më mendoni gëdërat? Dhurata, jo, jo, ta dhuratë. Skëndijë, dhurata. E bën kafshët, kafshët nuk bëjnë dhurata. Ta prend. E bën qeni, dreri. Unë nuk e kuptoj, a të semun mendosh se mund të bëj kafshë dhuratë. Mund të zgjesh Fillon, jo nuk fillon me g. Ç'është gaja? Gazra. Gazra, gazra. Më falni koleg, ju. Ne do më nëse e këo më nëse e rëndësishme në jetë. Që të lësh të bësh gaz në jetë kjo. Tani është diçka e turpshme apo jo? Jo, s'është turpshëm ashtaq, jo ashtaq. E turpshme s'është. As e turpshme as e pisët. Është e bukur. Mund të jetë e bukur. Kolori bën gjithë të bukur. Bën ato lërin. Mund të jetë, oh, nuk nuk mund jo, jo, ta... të vini për atë që të turp. Jo jo jo, nuk ka rlidhje me. Nuk <laughs> ka lidhje me me me jashtitën as ne ne gjë të çfarë. Për ta bërë këtë gjë, duhet një person tjetër të të apo mund t'ja bësh vetë? Po vetëm tani mund po, të bësh vetëm pastaj. Kto edhe fshihen. Edhe çka. Po karratana për shembull, ku duhet duhet i fshish këto sepse ndryshe ndryshe edhe faret. Jon me kë? Po çfarë kë? Bënë kafshë po themi, këfot. Sfar po më ndonë me këtë? Kompromis. Po do të mësojë mëtare. Unë them që fillon me gjë. Fillon me gjë. Mhm. Mm fillon me gjë. Mund të mund të jenë gisthash, për shembull. Jo, jo. Edhe Mund të jenë gisthash. Mund të jenë mund të jenë ujë gjush. Me gjë fillon. Gjuh. Gjuh, po pra. Gjuh. Ah, më vesh. Sa? Sa bën një njeri? Njeriu duhet të lërnë një uj, një gjë në jetë, apo jo? Është vërtet. Të gjë. Se ndryshe do të fshit të gjithë parazitikën. Po, është mirë. Se ndryshe mund të futet në database, dalësh ieti ajo. Që vret bura Kë e gjetët ose Oke, okay, gjë, ja, mirë, e gjetët, bravo ju qoftë, bravo e Numer në një E komplikuar <gibur> E dinim që me si do të dhe gjenit, por që do të dhe gjenit, si shim të sigur E, e dipëse kemi vështërësit në altini Në altini Kë gjithmona nga tronë, e dimat nga buon Mirë, avi që me le mi daun mishdashur, do të bëj që orta të pushojnë me këto lafe Ju shpëtojmë me tinguj muzikarë, të jemi mas pak Okej, okay, mishtë të gënjartur, mishtë dashurës të një nënte njëzete nëntë për shkonë në klubin e mqesi, unë e mblendik të bashkë me jenë, në artiminorët të në lorën, dhe ratë milën, mirë mqesi, si e sotë. Som shumë mirë. Som mirë, më pëlqen ajë qeshur siç është ba. dita, me diell. Ëh megjithëse filmi që është premier sonte mm -hmm. është pak i err. Nuk ka lidhje me këtë diellin e mëngjesit. Ja. Maleficent nga mm -hmm. i ka kushtuar një grusht në fytyrë burrit aktores protagoniste, nga ai ba. bastardi që shkon nga thonjë. Është full <gjështë> një, një grusht. Është full. Ja premierës, por sot është premiera tek Cineplex. Treqona pak për këtë filmin. Um, Angelina Jolie shfaqur si striga me bririm mm -hmm. atje. Atëherë filmi fokusohet tek shtriga e filmit të vjetër të Disney-t që është Bukuroshja e fjetur. Mm -hmm. Kjo është pak a shumë historia e trishtë e shtrigës që ndodhet aty, tregon pse është bërë e tillë, çfarë i ka ndodhur, pse i ka humbur kraht, sepse në faktikisht në përpar ka qenë një zan dhe tregon domethënë vujit të saj, se çdo njeri ka vujt dhe përnaish bërat. Ka okay, vujtur dhe është, okay, domethënë kjo mund të jetë mund mund të jetë kjo një metaforë që vajzat mund të marrin, por shumë se e bërgocë keqe, e kam shumë gjë të mirë fillim, është <laughs> e vërtetë? Është e vërtetë ashtu? Ashtu. Atëre ne tek Cineplex kemi organizuar një premierë të filmit, një uh, mini fest ku do të kemi Red Bull dhe Haribo falas për të gjithë. Që do, do të thotë sonnë, orën 7:30. 7:30 në, në, uh, mm -hmm. në mbrëmje, do të ve 19:30 Haribo falas mm -hmm. dhe çfarë tjetër është falas? Red Bull falas. Oh, o Red Bull no, falas. <laughs> si, Imagjinoja se si do askonu dot të askonu asko, asko po dot të juvë në kamera, me se ajo nuk ka krah, kështu që. Po, ne morëm Red Bull-in, t'i japim një shtysë. Megjithëse unë kam parë që ky Mad ofishën e shpëritur, shpëritur goxha, mirë. Në botë realizimi i kushtueshëm. Është fantastik, po mm -hmm. sepse ne e kemi në 2 dhe, dhe në 3D, po kur bëhet fjalë për 3D-n kan bërë një realizim fantastik sikur më përpara. Nuk dua të flas më, dua që të vinë ta shikojnë, sepse është më vërtet fantastik si film. Angelina Jolie në këtë film të saj të fundit. Okej, faleminderit, kalojmë te një film tjetër atëherë, më njëq nuk flas më këtë. E di që afron botrori dhe burrat kanë një magnet që janë ndeshët e ndryshme që zhvillohen çdo or natës. Megjithatë, megjithatë ka gjëra të tjera që mund të bëhen në Në një të anko. Dhe ediçi jeni përqendruar pak te vajzat. Vajzat Neve nuk kam nitrogen kështu. Ne jemi fokusuar tek to sepse e dim që do jenë pak trena pas dore këtë periudhë, kështu që ne kemi vendosur që ne të merremi me ta. Do i, i trajtojm. Gra, okay. Atëre bëhet fjal për Ladies Night. Ne kemi pasur një më përpara në 24 aprill, në zonjat që kanë qenë aty, e kanë paraqitur se mbajnë më se ka qenë sukses vër i vërtet. Ke pasur. Po, zonjë kemi pasur 350 zonja. 3 marsi prapë në prill. Kë kishën datë 24 kurdo kurdo prap. Tani ndodhet në 11 qershor, domethënë këtë të mërkurë që vjen në orën 8 kemi organizuar Ladies Night përsëri. Kësaj radhe kemi një film që e ka emrin Fadin Zhigolom mm -hmm. me aktorin Julian, uh, John Turturro që është regjisor i filmit gjithashtu, Sharon Stone, Sofia Vargas dhe shumë shumë shum si shumë të tjerë. Then të drejtën sepse po i mbajmë më sa janë. Shkëfyesh me vol, krasi shumë mirë, vol. Po ja një preview të shkurtër për filmin. Bëhet fjal për Julian që ka një biznes stilistë që funksionon shumë mirë edhe John Turturro si punojës i tij. Uh, disa zonja e pëlqejn Jonin edhe Vudi bën një pazar të vogël atë dhe hap një biznes tjetër ditësor. <laughs> që diman ah, Jonin shërben par, në grave. Po po. Isela gazim, njerëzit do të prishtuar i lungdurën. Çka ka shkopin magjikë mes të duket. Mirë, okay, e interesant. Po për atë mbrëmje kemi organizuar një përsëri një festë të, të vogël. Uh, sponsorin kryesor kemi Helios Catering dhe Hels Gastronomy, më mm. thjesht e kanë ke dëgjuar gjithë për këtë. Pa, po patet. Po thosë se 10 dhe që është në në Shqipëri, ata do shërbejnë mini pasticcini dhe finger food për njerëzit. Së fundesh me mini pasticcini. Pse si vini për mesh, do misin mini pasticcini. Pastaj që ka. A zonja zonja të, enata e zonjave vin mini pasticcini, vin heli zonë turistë. Po. Do kemi veranduka gjithashtu, nga vila mm. Duka, do kemi një manikyr nga Beauty and City, do kemi vajzat e Tirana Dan Station, do bëj një kursim zumba dhe do bëjnë abonime për zumba gjithashtu. Do kemi drejtimin gjashtë. Po mësin do kjo Radmila. Domethënë unë e e njohim mm -hmm. zonën e kinemasat i tek po? tek tegu ku sin mm -hmm. e plexi po? uh, është ka kthinën si e vet situash pran pranë aty është edhe ushqimi e verësh gojja gojja sipërfaqe më tash gjithë kjo do mbushet me me këto aktivitete po, po po mbushet me aktivitete ai sheshi para hyrjeve te kinemas. Po po do po, të thënë zonjat vinë në gjysmë orë para mm -hmm. uh, marrin një godver marrin disa pasiçjen ose fingerfood nga Helios marrin një rivist gracja marrin një manikyr shkrien vulltuk ngrin kamon marrin gota të dhumbës që kercen dëgjoa pedikyr apo vetëm <laughs> manikyr manikyr Në këtë sinteti edhe pedikyren. Nuk e di se ke listë. Mi ndjen se ndem nga ata peshë të vëlgjëra që janë lëkurat. Është, bëri interesant ndem, më pëlqen shumë aktiviteti i zgjeruar edhe edhe këto gjërat që. Atëherë ne kemi menduar se sepse datën 12 fillon botërori dhe ne kemi menduar që datën 11 ti trajtojmë pak zonjat, ti përgatisin për këtë periudhë të vështirë që do kaloj këtu muaj. Ka, domethënë Teksin e Plexi ka solidaritet mes grave. Po, po, po, po, ne kupton njëra tjetrën. Mirë shumë. Ë Ok, kishandre ki diçka tjetër. Po, edhe diçka tjetër. Sinoplex uh, ju çon në plazh sivjet. Përsëri, uh, tani dëgjoni se... pak më me vëmendje. Dëgjoni <laughs> pak më me vëmendje. Radmila thot Sinoplex ju çon në plazh. Uh -huh. Në bashpunim me Hotel Tirana, i cili ndodhet në Ksamil, uh, ne do japim fundjavë falas për 2 muaj rresht, domethënë çdo muaj katër uh, fitues, në totalitet fitues, çdo të pra, diel. Pak çdo fundjavë. Çdo uh -huh. të uh -huh. diel do përzgjedhim uh, një çift që do të shkojë për një fundjavë në Ksamil. A është kjo filluar që të dielën e kaluar, këtë të diel bëhet përzgjedhja e fituesit të parë. Atëherë ju duhet të blini një biletë te kinemaja jonë, e të pjesa e dytë që i jepet biletarit do shkruani emrin mbi emër në kontrobileta. Emrin mbi emër dhe numër telefoni, do e fusim te kutia e bukur peçiklazi që ne kemi dhe të dielën kia të përsëritet. Më se si do të kemi peçiklasmë. Kam provuar në shtëpi. Bro. Dijen kia edhe pastaj do përzgjidhet fituesi do me telefon. Ah, sa mirë. Do thot, për 2 muaj rresht i bie 8 fundjava, për 8 fundjava 8 shifte. Mm -hmm. Në mos qoftë që ndonjë çift ka fat atë. Kemi fatë dhe dhe një surprizë në gusht, por nuk dua ta them akoma, do ta them më vonë. Okej, po. Nuk ka rëndë. Përgjesh me zemër, nuk ka probleme. <laughs> ka ndonjë uh, ka ndonjë film të veçantë që do të çon si? apo të shikoni? Çfarë lloj filmi? Mjafton të blini një biletë këtu si. Shkon kompleksin e pleksi, film, mm -hmm. filmi filmi sigurisht do të shikojnë këta. Bileta vlen për të parë filmin, por që ju fut në short edhe për vajtin në Ksamil, Hotel Tirana më tha që është më. Në Ksamil, po. Në fund javë. Shkëlqyshëm. Okej, mirë. Keni mendua për gjitha <laughs> Vien shumir uh, Qishe këtu me ne Edhe për uh, energin pozitivit si që në si Kërdo si një zanë sot Me gjitha durat Êshtë <laughs> të <tama> më për mellofisht <laughs> Këthejmi mba së pak Mishdashur Radmila uh, Marash Nga Cineplexi Runo Mars Gjendani Locked out of heaven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 Midisorës 7 dhe 10 Në klubin e mëgjesit në, në, në klubin e mëgjesit Në klubin e mëgjesit U përshëndesim që të gjithë Eurajmi në ditë fantastike Për para mishda shur Ne e më këtu qëtë dit Me juve nga 7 dhe 10 Në klubin e mëgjesit Në klubin e mëgjesit Në klubin e mëgjesit Edhe në ekran e klubin e mëgjesit Blend ju fret këtu bashkë me jerin Më mëgjesit Me Altin Sulajn hello. hello Altin Sulajn Mëgjesit Kemi 30. Ato do të vim <coughs> bak përgjigjet e Pop Quiz-it, do të vim edhe në mm -hmm. përgjigjet e gjërave të tjera që kemi bër. Çe në emision, qysh e pyetja e parë në Pop Quizin lakonike ishte. Gatishull i lëndësishëm. Karaburuni. Bravo, fillon me këtë që gjithë. Mali më i lart. Korabi. Bravo. Bravo. Pyetja e tretë për ty, Volta, ishte Qyteti Stalin. Kuchova. Kuchova, pyetja nr. 4 një herë tek jerë është tia Gjergjit. Kruj. Kruj. Kush është fituesesa? Ësht Deni, fiton një kontroll të plot në spitalin amerikan. Bravo Deni. Bravo, bravissimo Deni. Deni, i lumt. Në linjën ton... si si e Sharradiot, i kemi dhënë fituesit? Është Samia. Është saktë, Samia. Është gjetëm për hundët e tua. Mm -hmm. <laughs> Rafaela fiton produktin nga Koreas, një spray me kos për fytyrën kundër diellit. Ah. Një sprej me kosë për fityrën, mm. kundër tjelit. Një sprej me kosë, mishë dhafërë. Kjo është, kamë shtëmjë, nuk është kosë si freskët. Një sprej <laughs> <Ja. laughs> me kosë. Me ishë ishë e kosë, jetë ja, tëmë, mire, mire. <laughs> po, po, tëmë dhejt dhalë. Po, tha me dhalë, po po <laughs> Mir, okay, ka me kosë. Po, tha tëmë dhejt dhalë. Mirat. Mirat, oke, s'ka problem, s'ka problem. Së radio, qënave ishte fjale gjurëm, dhe dorë Laura fiton një dhuratë elektronike. Pra, Bravo Laura. Bravo, gjurm, gjurm. Të lësh gjurmë. Prandaj është e rëndësishme. Por gjurm lëmë edhe për ditë. Po, dhe kuizi i fundit në lidhje me historinë e modës me ishdanshë. Kemë historinë e modës në një quiz mesërisot. Pyetja e fundit ishte: Në vitet 60, Barbie, mm -hmm. kukulla të Barbie, modelonin flokët dhe veshjet Në bazë të, ose frimzuar nga kjo zonje parë Jacqueline Kennedy Jacqueline Bravo. Kennedy është sakt është Arby dhe fiton dy bileta për në Cineplex I lundë Kam një pyrit të të të të nga historia e modën Jeri pa, Kjo robë mm -hmm. Që tani vishet në guzhin Dhe shëgullin e tëtëmdjet Konsiderojë një aksesor elegant. Kujdes, jeri. Veshje për jashtë. Aksesor elegant. Po, aksesorë veshin. Po, 069 20 72 22, dërgoni mesazhet tuaja pa haruar dhënërin për çon fiton. 069 20 72 22, 069 20 72 22. Kjo veshje që tani përdoret në kuzhinë, në shekullin e 18-të më të fundit, ishte një veshje për perjashta dhe konsiderohej elegancë e fundit që i shte ardhur në të kofë. Mirë, unë teksin e kongës e kam gati, për të e bim pak më vonë, në tani do të luaj muzik, pasaj do të vinë këtu me të tjera. Ju përshëndesin Ford nga Kljab FM në 100.4, është data 5, ora tani 9 e 23 minuta. I'm gonna give you my heart 'Cause you're so Për të përbaluar qënë teracës Pitbull Kur del me vrap nga liqeni Duhet të dëgjosh klubin e mëngjesit Oje Mirë um, Me që burat i kemi përfshirë pak të kujtës i jynë me seri sot mm -hmm. Sëpse ka qënë nga historia e modës E dhë dhë dhë që moda o takon Zonjave të bukura E zonjushave të fresk ta Po përfshima ta në pytin e fundi Bërën par le t'jabim fituesin në lidhje me këtë Veshje, mishtashu, që tani përdojrit në kuzhin, por që në vitin uh, se në sheklujnë e 18, ishte një nga aksesorat e fundit e elegansës moderne. Për parsja, për parsja, për parsja. e ka gjithu rejla, fiton 2 bileta për nësëm në e preks. Bravo, në sheklujnë e 18, goca dilin jasht me për parsë, sepse ishte moda me fundit të mbaje një të tyo. Ma të dhe tiju. e pantadona poshta, po jo. Jo, ato ishin, uh, është titër e epoka, jo, është në komunizma, jo. shumë. Nëjse nice, Për tazin për adhë, <tës> të për të dhona Alta Thi është me të mbathura Që se dhe Dinim dhe rikëtu Nuk e djeltin Thi është përta E djelani Nëjse Oke okay. uh, Mir Atëhere Kjo përta dhe mishdashur është e fundit Ka të bëj me Historin e modës Por përshin burrat Jo ka të nëri Oke okay? Kujdes Atëhere Kë ishte Metali i par Që u përdorë Për të prodhuar pasmore. Oh. 0679 27 1222 Dërgonë me sa gjithuaja pa haruar dhe emrin Për Kthejmi që më fituar. Këtë e më brapa në historinë e modës Shumë brapa dhe në kone pasmoreve Nishtashu kë ishte metalli i par Që u përdor për të prodhuar pasmore, pasmore Në prodhimin e pasmoreve Kujes. Që mbani në luftetarët, po Pas morja Akili për shumë, që e vesh i patrokli mm -hmm. A u donë edhe bërri si kur isha Akili Por e mba dhe shpadën me dorën e majt Akili Kishte një dalim Nisëm Dhe hektori e shpër të zekëtën okay. Dhe e theri O futën mitologi të ashi Por, por, por, e theri, e theri the <laughs> <laughs> Amada e Amada akili për? kur mori hak Sa oh. heri erdi trojës vërra Se hojë që zvar Basë uh, Basë uh, Paskalpo jo, ja. Paskalpo jo, po kishte. Ja pashqe karroca, s'ishte ta marka. A do të kërkojnë në fjalën e saktë, si quhet karroca teke? Kuitz. E Akilit. H. <laughs> kuç, uh, kuç pra? Yeah. Karroja, më kam ardhur i thërë skarro. Karroxhë? Karroxhë? Otsa, otsa. Po kam unsi pa. Sa jo, no, sa ai ishte bishte një kal ose fillon me p, ku lum se pse? Nikalo se dy kuaj. Nejse Nejse, kemi dhe një fitues për këngën e ditës E shë ambra Jepi, okay. dhe fitoj një lule nga bota e luleve Bravo, ambra Tani, do të lezoj teksin e kongës e kam gati Êshtë një kongë e remisht, dashur Êshtë një kongë e kove të fundit mm -hmm. Dhe në tosh të të refreni e gjeni Êshtë një kongë që ne luar mërë pasere në klubin e mëgjesit Interesant E di shka e lidhë këta me ne Me ne Me ne, me ne. Me ne. Okay. Ja ku vjen teksti Nr. 0109 2070222 nëse ju gjeni se cili është titulli i kësaj këngë. Më thuaj zemër, çfarë do bësh? Ta bëj më të lehtë. Mund të humbasësh shumë. Shihe diellin se si depërton. Hapë dritaren. Mbi ty le të ndriçoj. Se kam gjith javën që punoj së mur. Dhe s'e kam kaluar keq. Një lodhur së më pari. Harrove, t'ia kalosh mirë djalosh. Zdurohen do të këto Fityra hipokrite E di egzaksisht Si ndihesh Kur thuan se zduron do të më Dhe se do e lëshfare Oh, oh Un Nuk do të të zhgrinjej kur Kur ti esh mangët nga dashuria Un Do jem ndra jote Oh, oh Un Nuk do të të zhgrinjej kor. Për cilën këngë bëhet fjalë, dërgoni mesazhe tani që dal tani. Ë freskët fare madje. Ë freskët the, ë freskët the. Okej, okay, mirë, dëshoj. Miss Mister, going hurricane that she live nga Coachella, ishte kjo midhasur. Ju përshëndesim nga klubi mëjesit në valet e Club of Fame në 100.4. Këtër live-et, kështë e dhamirë, kevin shumë pakot, anë i përdojnë edhe fituazit e fundit në klubin e mëgjesit i e bjojlta me emrat, me radhë. Për kujtësin e fundit altin, është gjeri dhe ka thënë bronze, fiton 2 bileta për në Cineplex, bravo, bravo, të kështu, teksti kongës ka thënë Elk. Elga mm -hmm. Rita ora I will never let you down I will on, never let you down right center, Ok, me këtë e mbili Më pariminerit shumë Ju lëmë me orge Së zahimin mishdashur Në music box Kamet në një që për thanon ta Jo Ok, të të thamë Mërë pafshin, kalovë se si bukur